God eftermiddag och hemskt, hemskt, hemskt välkomna till kamoflage nummer tack, tack, tack. 60, 60... 69 sa vi tror jag 69, säger ja, vi att ja. det är Och jag är Henrik Andersson och eh, idag med mig över det fantastiska internetet samtalar Anders Hässelbom Tjena, tjena du, Hur kommer det sig att det är svårt att hålla reda på vad det är för avsnittsnummer på kamoflage? Du frågar mig om vilken annan podcast som helst, <laughs> så bara tryck direkt säger vilket avsnittsnummer det är det är, jag vet inte, det är för att det förmodligen är helt irrelevant Det är, liksom okay. inte no, det är ju inte någon form av följetång Det är inte ett här, nyhetsprogram det, det, egentligen Nej, man skulle ju kunna göra det till ett nyhetsprogram Men Jaja, jag tycker jaja. att det finns så många andra sajter och, och, och andra podcaster och sånt där som håller reda på vad som är nytt inom Commodore 64 så att det får men, de göra. Men är ändå inte mindre aktuellt när vi dammar av gammal musik i ny tappning som vi hittar på internet och ja, vad har du för källor egentligen? Vad har jag för källor? Det handlar du ju om internet förstås ja. och att jag har nu har jag en direkt lina till Johan Andersson så att jag får, ah. höra, allt nytt. Jag får höra allt nytt i förväg. I kommer vi få något exklusivt nu som inte har varit ute? Nej, för den här... Nej, det vi ju... inte. Den här har kommit ut. Så har ja, men det, det för jag, jag tittar på, på spellistan och ser att vi har Johan Andersson på spellistan, men det är en som finns på nätet, så vi kommer inte vara exklusiva på den punkten, nej? Nej. Och ibland när jag har varit så sådär exklusiv med Johan Andersson då visar det sig att det har kommit ut på nätet ändå innan ah. avsnittet har kommit ut så det har skit i sig böjen, som man brukar säga. Och du vet att jag har ett kort i bakfickan åt dig, Henrik. Mm -hmm. mm. det Rens badres. Jag suger på den en liten stund till. Det låter bra. Det låter <laughs> bra. Eh, idag ska vi ju som sagt vara tala om gamla saker som har blivit nya. Och eh, det är en <laughs> sak som vi. Det är, oj oj oj. Men vi tar det här lite senare i programmet för att det är mm. en sån här. Vad kallar man det för en, en burk med maskar? Mm? Va? Vad? En, en a can of worms. Ah, ja. Som man kanske inte ska öppna i onödan. Men sånt tycker ah. vi vi mm. we don't care. Och sen så är det lite andra och det nu vet jag. Vi öppnar i alla fall med en av de fantastiska som vi tycker är skitbra nämligen Aki Jervinen som rock'n'rollade loss senast i förra avsnittet rockade han rollade han loss med Rambo, men nu så har han gett sig på ett annat sånt här härligt spel som Ja, spelet var väl inte så där jättebra Men musiken var ju förstås signerad Ingen annan än Robert Hubbard Våran älskade favorit Så vi ska lyssna på Ake Järvinen som gör Nemesis The Warlock Alltså, där har vi väl ett fall av där musiken är bättre än spelet. Ja, spelet är ju bedrövligt. Nej, men vad ska, man ska mörda folk och sliva på liken. Var det inte stora, det var stora sprites? Var det inte det? Gubbar? Ja, ja. Nej, jag, äh... jag tror jag bara testade spelet och sen slängde jag ut det. Så jag, jag minns väldigt svårt, men jag minns just det här att det var stora gubbar som man styrde och skulle klättra och krångla baserat på en serietidning eh, en av de serierna som var med i den brittiska sci-fi serien 2000 AD <laughs> Där, därifrån bland annat Judge eh, Dread kommer Okej, jag hade kunnat gissa på Aragones serie Gro eller något sånt där, för Jaha, det var ju också hög, högar av lik. Andra ja, Gro hade något eget spel, det måste han ha haft. Säkerligen, jag kommer ihåg att Spy versus Spy naturligtvis, hade inte bara ett utan flera spel ja, som så. dessutom var ganska kul. Ja. Men uh, där var väl ett fall av att spelet var bättre än musiken och här när det gäller Nemesis så är det väl det omvänt. Spelen var lite kluriga, Spy versus ja. uh, Spy. Men musiken var också sådär, väldigt minimalistisk och underbar. Ja. Sådär små plippigt ploppigt Och det finns ju många finare mixar av det också Som vi har lyssnat på i, i eh, Komoflage kom mm. ja, Vad är det för program vi har här egentligen jag, jag är förvånad över att du ens Behövde tänka efter det men ja, ja, det, är det. det är upp till det Var är jag någonstans, vilken dag är det ja, Nu under semestertider så är det I och för sig en legitim fråga Ja det är sant Ja. Det vi ska tala om nu i alla fall är att eh, High Voltage SID Collection som mm. är ju den här fantastiska samlingen med all SID-musik som alltid ever kommit ut. Eh, de har gjort en uppdatering, uppdatering nummer 65 och med den så firar de dessutom 20 år vilket är helt sjukt. Är det 20 år sedan som High Voltage SID Collection kom ut? Ja, stämmer Osh. alldeles utmärkt. Och jag ska dessutom ge dig numret för hur många låtar det egentligen är i mm. Mm. i det här nu tillfället. jag håller på att leta lite här i, i, i informationen så du skulle väl kanske kunna säga något annat så länge. Ja, ja visst. Jag kan berätta att du fick hämta din egen cola inför inspelningen och att jag blev serverad en öl av min fru. Det kan jag berätta. Så mm. det som gäller för min del är Weissbeer. Okay. idag. Så nu är det tysk eh, premium öl the world's oldest nej ja. jag, jag känner jag svamlar bara vi, vi klipper till eh, svaret på frågan <laughs> jag hittar ju inte svaret på frågan det är det som är problemet här <laughs> det är många låtar jag kan, jag kan säga hur många låtar som jag har i min gamla version av High Voltage Sid Collection svaret på den frågan är och med den här Nya uppdateringen nummer 65 så är det alltså då 48 516 sid -filer. I så fall är det en rejäl uppdatering för jag kollade precis att jag har i min gamla version 45 536 sid fördelade mm. på 1553 mappar så det var ju en rejäl uppdatering får jag ju säga då. Ja, och det roliga är ju att det är så många nya låtar för det görs ah. ju fortfarande eller det görs ju väldigt mycket ny musik till 64 tack vare att det är så pass enkelt med trackers och så vidare nu för tiden Ja, eh, inte bara så är ny det musik så utan att, det, nya spel kommer ju faktiskt också ska man komma ihåg, och det har ja, du pratat om i Kamoflage också Ja, det kommer ut nya spel hela tiden mm. eh, och jag är ärligt talat inte så där jätte, jag tycker att det mesta inte är så kul Alltså det är ju mycket more of sig, men jag tycker ja. ju att C64 lever ju lite grann på sina gamla meriter, så är det ju. Men så är det ju också med musiken, alltså mycket av de här nya låtarna är ju eh, man har man hört samma presets i alla låtar, det är samma lead, samma bastrumma, det är samma pirvel ja. samma basljud, allting är väldigt, väldigt likt varandra och det, det är inte så kul och, och Nej, men det är det kul att det finns ändå ja. de här som gör de här, som verkligen vrider och föränder på chipet så mycket det bara går Nej men det finns ingen anledning att anstränga sig därför att det finns ju färdiga, om man nu tar den senaste sidlåten som jag gjorde, den gjorde jag i Goat säker. Och då finns mm. det färdiga tabeller för, ja men så här ska vi ändra pulsfidden, ja men så här ska vi ändra filtret, så här ska vi ändra pitchen när vi gör det här och det här. Så man, man liksom hänvisar i sekvenserna till färdiga tabeller som säger hur ljudet ska bete sig och låta. Varför ska man då sitta och uppfinna saker när det som redan är uppfunnit redan är så fantastiskt bra? Jag menar det finns ju en mm. bortre gräns för vad chipet kan göra. Backar vi till 80-talet, då fanns ju inte det här. Då var det någon som kom Nej. på, ah vi kan göra det här." Och någon annan, ah vi kan göra det här." Ja, om man var tvungen att uppfinna varje ljud utan det, det fanns liksom inte färdiga ljud att hämta någonstans ifrån. Nej, då är det ju extra roligt när man hör såna här folk som till exempel Jammer som är från och vilket land han nu är ifrån han är från <laughs> något så, ja, men, Säg att han är från Serbien Ja något sånt land Och han vrider ju sönder hela chipet Och mm. ibland blir det ganska så olysningsbart. Men han gör åtminstone någonting originellt med det Ja eh. Vilket var en av de grejerna som gjorde Martin Galway Alltså Martin Galway är ju en fantastisk musiker Men en av de mm. grejerna som faktiskt gjorde att han blev stor Var ju att han faktiskt vred och vände Han var ju först med Pulse Width Modulation Som gjorde att ljudet kunde Wow Sådär liksom mm. Ja, jag lyssnade också på en intervju med Chris Hulsbeck eh, mm. här, gjorde det här förra veckan, tror jag. Och eh, han har ju egentligen så uppfann han ju trackern, kan man ju säga. När han gjorde Sound Monitor till 64 Ja, just det. Eh, och eh, han började liksom att experimentera med idéer som att byta ut ljuden medans ljuden spelas ja. och få dem att låta som om det är flera instrument samtidigt alternativt att det är mycket mer komplicerat ljud än vad det faktiskt är ja, så att du det... kunde byta från brus till en fyrkantsvåg till en uh, puls, pulsmodellerad uh, någonting annat liksom och få ett enda ljud att låta, helt crazy. Ja, jag, jag minns att jag använde sound monitor och även rock monitor som hade stöd för mm. samples också då. Men Bara för att nämna den termen så lite senare när digitala syntar emulerade analoga syntar då kallades det för wavetables. Jag vet faktiskt inte vad det hette mm. på den tiden men, men så heter det idag i alla fall. Ja. Nej, men Chris Hulsbeck var definitivt väldigt eh, grund, eh, la en grund för mycket av det här som vi mm. tog för givet, speciellt på Amigan sen. Ja, ja, ja visst. Och, när jag tittar på mina gamla floppy -diskar, jag har ju en Commodore 128 permanent uppkopplad nu faktiskt mm. och eh, tog två dagar med att gå igenom gamla disketter och nio av tio av mina sidlåtar är ju gjorda med sound monitor av Chris Hulsbeck mm. så det är ju bara hatten av för det var ju fantastiskt. Fantastiskt mjuk, mjukvara. Ja absolut. Det var i alla fall. Eh, det finns en podcast då som, de ligger bara på SoundCloud. De heter Retro Hour Podcast och de har ofta intervjuer. Jag tror att de har intervjuer i varje avsnitt med någon eh, person. Eh, de har haft eh, till exempel Ben Daglish. och det här Chris Husbek ligger alltså i senaste avsnittet. Så det kan man absolut lyssna på om man, om man är intresserad. Plus att de tar upp de här nyheterna genom eh, Commodore 64 som jag talar om förut att vi inte gör. Precis, exakt. Eh, en av de här snubbarna som är väldigt bra på att eh göra originella saker med SID-chipet fortfarande, det är ju L-Man. Mm. Så att vi tar och lyssnar på en av hans nya låtar som är med i High Voltage SID Collection uppdatering nummer 65. Den här låten heter Age We Acid. Thank you. Så det är ju fantastiskt wow efter en sån här låt så måste man ta sig en burk med cola skål Henrik skål på dig <laughs> ja, Det är jättekul och som sagt det är hellre att man tar enkla ljud men att man skruvar till dem själv än att man tar en template där allting är färdigskruvat och klart därför att det blir liksom inget nytt det, det blir, blir tråkigt att, att lyssna på. Ja, men jag kan tycka det är med vanliga instrument också. Jag är till exempel väldigt trött på att höra folk sitta och spela gitarr och sjunga. Därför att hur mycket kan du... Liksom, när det sitter en trubbadur och du vet att det akord, breng, det breng, bläng, det är breng de, de, och så sjunger han någon skittråkig jävla Thomas Ledin. Låt, liksom, hur ja, orkar det... folk fortfarande lyssna på det? Jag vet inte. Ja, men Drivkraften är ju att man sitter och hoppas att det ska bli någonting unikt och någonting som inte alla andra trubbadurer gör. Men tyvärr så Spelar blir det ju av en så. Eller jag har ju suttit och suger på den här karamellen. För här är ju någonting som jag vill diskutera med. Någonting som jag vill diskutera med dig angående att göra någonting nytt är ju det här med att Ghostbusters har ju kommit i en reboot. Mm. Och vi kan ju börja med att prata om hur det började. och Vad har du för erfarenheter av filmen Ghostbusters 1984? Det ska jag tala om. Ghostbusters var ett från 11 år i Sverige. Ja, just det. Ja. När, när den kom så var jag 10. Mm. Men uh, jag och två av mina vänner, Jon, peter och Emmin, vi uh, lyckades ändå ta oss in uh, på biografen <laughs> ja. uh, på... Avenyn måste det väl ha varit i Örebro? Ja. Och vi kom in där och vi kollade på filmen. vi tyckte förstås att den här låten Ghostbusters var det bästa som någonsin hade funnits. Ja, ja. Och eh, filmen börjar och den var ju lite läskig i början där med tanten i, i biblioteket. Ja, vad snyggt det var. Mm. Ja, och sen så sen är det ju mestadels roligt och lite småläskigt och lite sånt där. Och sen så kommer du till den här scenen där Sigourney Weaver sitter i sin fotölj. Ja, just det. Och så kommer det ut armar ur fåtöljen och tar tag i henne. Ja. Och då håller vi på att skita på oss. Åde grövsta, vi vart så jävla rädda Och Jan Peter han drog täcket, över, täcket Eller jackan över huvudet Jag vill gå hem, jag vill gå hem Och jag och Emin sa Nej, vi har betalt för de här biljetterna Vi ska fan se hela filmen Ja, vi ärdade nej. ut och så såg vi klart filmen Och sen så, så sa vi, det här är fan Det bästa vi någonsin har sett Alltså det är intressant hur Sällskapet påverkar och stämningen påverkar För jag mm. var och såg den Tillsammans med min vän Karin Fritzell Hamlund, heter hon och Jag har inget minne av att det var otäckt Jag har några sådana här att jag ryckte till Men så mm. vet jag att hon var väldigt fascinerad Över soundtracket totalt Alltså inte bara titellåten och jag, mm. jag vet att hon frågade, jag hade redan köpt så Soundtracket när jag var och såg den på bio. men Hon frågade, finns den här med på skivan? Finns den här med på skivan? Mm. den bästa låten måste jag ju nästan säga nej på. Idag så lyssnar jag gärna på soundtracket utom just titelspåret. För jag tycker det är... Slitet. Dels är det slitet och dels så har jag inte riktigt ett positivt förhållande till hur lik den är, I want a new drug. Mm. alltså själva riffet bygger ju väldigt hårt på ett eh, ja, tidigare men visst, riff eh, visst var det en rättegång där eller det Aj, var ja. någon form av eh. Ray Parker Jr. förlorat tror jag ah. så han, han fick eh, betala vite för, ja, för det är hans egen låt. han har ju skrivit låten han är ja. ju en, en, en, en songwriter Aj, Ja, visst. dock inte, inte känd för så mycket mer vill. än Ghostbusters men han är ju en, en, en kompositör mm, mm. Ja, Han har ju fortfarande en karriär om man säger. Eh, även om jag nog gissar att han eh, förmodligen tvingas att spela Ghostbusters eh, ett par gånger mer än vad han själv vill. För han från början är han väl bara liksom en, eh, en mer allmän RB-sångare. Ja, innan vi går in på dataspelet så måste jag ju också fråga dig om videon. Sett i ljuset av dagens liksom, medvetenhet så kan jag tycka att videon är sexistisk lite grann jag vet inte om jag skulle vilja säga det det är klart att det springer runt en tjej i underkläder där då, men ja, okay, det, är inte, det är inte så farligt kanske men, men, nej, men det, han sjunger ju inte granne like the girls sjunger de ju om spöken och sådär <laughs> så, nej men det är lite sexistiskt istället det inte det ja men det, det tänker jag inte på när jag ser videon jag tänker mer på den här 80-taliga neondekoren och, och sen förstås att de John Candy film en hel del ja visst alla kändisansikten äh, som diker ja, upp ja säger Ghostbusters ja, ja, ja, mycket kändis där Jag minns att spelet var, alltså det, det var ju inte ett av de spelen som man satt och slet med tim ut och team, eh, in inför min del i alla fall, utan jag har ett, ett, ungefär samma minne av spelet Ghostbusters som jag har spelat spelet Ghetto Blaster, att det var jäkligt roligt att ta, men sen så fick det vara bra men man skulle mm. åka till ställen där det fanns farliga grejer och sen skulle man skjuta strålar på spöket och eh, vad heter den? Slimer. Slimer Och om man dog så tror jag till och med att vi fick en sample som sa He slimed me Men det var väl också samples i låten generellt Det var mycket samples i den här Eller var det samples? Nu var det ju så här att just Ghostbusters spelet hade ju talsyntes Och i det här, läget, eller det här fallet så var det ju faktiskt syntes och inte samplingar Alltså det är ju väldigt I och för talsyntes var ju inte helt främmande i 64 världen För vi hade ju det här programmet Sam Kommer ihåg den? Mm. som Precis. adderade ett kommando till basicen där man kunde säga säg och sen så kunde man säga vad man skulle säga. Precis. Så så talsyntes fanns ju alltså. Men jag, jag, Det här var väldigt bra alltså för att vara talsyntes. Men det var kanske därför man kunde klämma in så mycket. Ja, jag vet inte riktigt om det var så att man syntetiskt skapade talet live eller om det var samlingar skapade med en syntes. Men företaget som gjorde det här hette Electronic Speech Systems och gjorde ja. bland annat tal till Impossible Mission. Ja, just det. Och det känner ju alla till. Ja, ja, ja. Stay a while, stay forever. Exakt. Förmodligen så handlade det väl om att man hade förinspelade vokaler och konsonanter och sen så att man monterade dem med rätt pitch och sådär. Någonting sånt förmodligen, ja. Men det är också för att vara på en C64 så är det ju väldigt... Det är mycket feeling. Ja. Eller vad man ska säga. Det är ju det här Destroy him, my robot. Så, jag är impossible me. Ja, impossible ja, mission Så det är ju inte bara liksom, hej, det här är en, en talsyntis som talar... Jag kommer ihåg att jag reagerade på att det där låter ju inte som Dr. Peter Venkman. Nej, det, det låter ju helt annorlunda <laughs> än från hur du lät i filmen. För han är ju väldigt ja. avslappnad i filmen och säger: He slimed me. <laughs> He slimed me. <laughs> det mer effektivt kanske på, i spelet. Ja, jag visste visst. Ja, visst. Men vad det gäller spelet så lyssnar jag på en annan 64-podcast som heter Sprite Castle ja. Där en kille som heter Robo O'Hara spelar ett spel... Jag tror det är annan vecka han försöker göra ett avsnitt. Han spelar ett spel i varje ja, podcast. Cool. Och det senaste han um, gjorde var ju Ghostbusters då med den här uh, reboot-premiären. Ja, men det kan vi gå till till kanske då. Uh -huh. Ja, och då så sa han ju en grej som jag kom ihåg faktiskt från... Uh, när jag var yngre och spelade det här spelet och det, att man hade den här piratkopian så hade man ju inte manualen. Nej. Och man visste ju inte riktigt vad spelet gick ut på. <laughs> och man åkte ju runt och fångade spöken och så vidare. Det är ju sådana små minigames och det är ju kul i sig. Mm. Men man hade ju liksom ingen direkt aning om hur man tog sig till slutet av spelet. Nej just det. <laughs> alltså jag måste väl erkänna här också att jag har spelat en piratkopia av Ghostbusters på 80-talet, ja. Jag skulle kunna räkna antalet originalspel jag spelat på fingrarna på min vänstra hand. Jag har 10 floppydiskar diskar som jag har köpt men jag har säkert förbrukat hundra spel som jag har spelat utan att riktigt göra rätt för mig på den tiden. Men eftersom det har gått mer än tio år sedan dess så kan jag erkänna det för det är preskriberat nu. Mm. Plus att det var ju mer eller mindre standard man spelade piratkopierade <laughs> spel på 64. Det har vi sagt förut, nu är det så. och det, Sånt ja. gör man inte längre. Nej, jag kommer ihåg att folk satt på eller så där och kopierade varandras mm. kassetter. Mm. Ja. Så var det med det. Vi ska göra så här: vi tar och lyssnar på den fantastiska Commodore 64-versionen av just titellåten till Ghostbusters. och Den är på C64 programmerad av en herre som heter Russell Liblish. Och så vidare till rebooten, och eh, jag kommer ihåg att det här har ju varit på tal under ganska många år, och eh, det har varit förrytta problem därför att, eh, åh, vad heter han som spelar Dr. Wenkel? Bill Murray. Bill Murray var inte riktigt nöjd med Manuset. Han ställde väl höga krav för han har ju blivit en etablerad skådis idag. Och ja, det. han har ju definitivt haft en eh, mer framgångsrik karriär än eh, de andra skådespelarna i filmen. Möjligen där när Aykroyd taget, men han har inte heller haft några Nej. riktigt stora filmer. Harold Ramis har ju snarare visat sig vara en framstående regissör och eh, mm. jag skulle säga att den stora spiken i kistan för Ghostbusters 3 var väl att han tyvärr gick bort. Det stämmer, och han var ju en av de stora drivkrafterna bakom och... och de hade ju dessutom varit smarta nog att se till att ha kvar kontrollen över Ghostbusters-franchisen så att ja. inte filmbolagen kunde göra precis vad de ville med det hela. Nu kommer ju en tecknad filmserie, en ny tecknad filmserie för det har ju funnits för Real Ghostbusters. Och mm. den här nya ska ju vara regisserad av samma kille som gjorde Ghostbusters 1984. Men Ivan alltså, Ja, och vi får väl säga att det här är ju inte en kvalitetsstämpel utan det är ju bara det att man vill ha legitimiteten och man vill ha man vill säkra inkomsten. Eh, absolut. Nu har man allokerat en ny regissör på att eh, göra en reboot istället och eh, bara för att förklara vad en reboot är så är det att man återanvänder ett gammalt varumärke men man kanske inte nödvändigtvis tar hänsyn till kronologin som har varit, utan man ger varumärket en ny start. Va? Ja, precis. Det finns ju exempel där en reboot har verkligen kastat grundmaterialet ut genom fönstret och börjat om. Ja. I princip bara köpt sig ett namn och gjort en helt ny film. Ja. I det här fallet med Ghostbusters så har man ju faktiskt bibehållit i princip alltihopa. Ja, ja, ja, visst. Man har bytt naturligtvis skådespelare då. Och då mm. valde man att köra kvinnor den här gången. Vilket jag tyckte var en jäkligt bra idé. För jag tänkte när jag hörde det första gången att det skulle vara kvinnliga skådespelare. tänkte jag, alltid reta någon. Och det har du ju gjort. <laughs> Absolut har du gjort det. Eh, regissören Paul Feig är ju en sån här som... Eh, alla hans filmer har ju varit väldigt kvinnocentriska. Han är ju som person tydligen väldigt... Eh, han har inte umgåtts med män egentligen under sin uppväxt utan föredrar att umgås med kvinnor och tycker bättre om kvinnor som människor eller hur man nu ska se det och därför är ju hans filmer ofta på det sättet och Melissa McCarthy är ju en skådespelerska som är med i de flesta av hans filmer om inte alla va förmodligen. Jag, jag minns att jag har sett typ Spy och någonting mer mm. med Fig och alltså han är ju inte en favorit för min del men däremot så kan jag tycka att Melissa McCartney är jäkligt bra. Alltså. Hon, mm. hon kan när manuset är tillräckligt bra. Och eh, det jo, var väl... Ja. <laughs> det jag skulle vilja säga om det är ju att hon är ju aldrig bättre än manuset. Nej. Och, och eh. Så lite grann tvärtom Bill Murray och Chevy Chase och Eddie Murphy som Ah, inte Eddie Murphy förresten men, inte, äh, <laughs> för han är riktigt dålig mellan varven alltså. men det här har ju blivit en infekterad diskussion mellan fansen och uh, produktionsbolaget som heter Sony vad heter de? Sony Pictures eller vad heter de? Mm, okay, Sony Pictures. Därför att uh, trailern som kom ut var inte jättebra, det var lite återanvända skämt och lite dåliga specialeffekter och sånt där Ja, för mig, som jag kände lite sådär också att um, det som jag tycker illa om med Lisa McCarthy jag är inte så förtjust i hennes uh, filmer överhuvudtaget, är det här um, uh, vad ska man säga snubbelhumorn och ja. den um, lite för dåliga improviserade humorn som hon kör med. Ja. Och den som jag såg i uh, trailern Gjorde gällande att här är bara mer av det igen. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men så kommer jag ihåg att du hade ju faktiskt trailen till Jurassic World som innehöll en del ja, lite halvmediokra specialeffekter. Mm. Men det fick ju passera liksom och sen när den riktiga filmen kom då hade de ju tagit om allting och det var bra och jag vet också att en av krishanteringarna från Sony var att faktiskt helt enkelt filma om ganska många scener och klippa om filmen för att jag på något sätt, man mm. lyssnar ju på fansen när de är missnöjda. Det som jag hörde var ju, det var bland annat ett stort sång-och-dansnummer. Eh, någon som blir... Eh, ja. eh, som blir förhäxad, eller vad heter det? Man ja, blir besatt, besatt blir man. Eller, ja, precis, Och så besatt. blir det mm. att folk börjar sjunga och dansa. Den scenen har man tydligen kortat ner jättemycket sen i den slutliga filmen. Men ja, det får har man de verkligen också gått ut. Ja, och när de har gått ut och sagt att eh, på Blu-ray då kommer det då den oundvikliga Förlängda versioner av filmen där filmen blir en hel kvart längre. Ja, okay, ja. Så alltså då har man säkert stoppat tillbaka den scenen igen. Ja, det, alltså det är det värsta man köper köpa på Blu-ray. Jag hoppas att man kan se på bioversionen för filmer har en tendens att vara för långa i Paul Feigs fall så är filmerna ofta alldeles för långa ja. <laughs> men, men det, det är också otroligt dum timing när det kommer till att eh, säga att man kommer att ge ut en längre version på skiva dagen mm. efter filmen har premiär ja, ja just det Den idioti utan dess like för då säger man att de få personer som faktiskt känner att ja, men den här filmen känns stabil den vill jag se, förresten vänta tills Blu-rayen kommer exakt, och ja. det händer alldeles för ofta men eh, sen var det ju då som vi var inne på lite grann där, Det var ju en, en väldigt infekterad diskussion Kring eh, när trailen kom ut Ja Och eh, väldigt många ville få det till Att kritiken mot filmen rörde sig om Helt enkelt för att det var fyra kvinnliga skådespelare I huvudrollen Ja fast den kritiken fanns ju Alltså det är ju inget konstigt med tanke på hur pass många människor som lever på den här planeten att det finns väldigt, väldigt många människor som tycker att det är fel att ha kvinnor som spelar Ghostbusters. Så jag menar, ja, på internet finns alla sorters människor. Men däremot så... Ska man väl kanske passa sig för att fokusera på just den kritiken och säga att det här är den mest legitima kritiken och det här är den enda kritiken? Men givetvis är det så att vi lever i en värld där miljarder människor hatar kvinnor. Det är absolut inget <skratt> konstigt. Men det ska ju på något sätt inte få sätta standarden för den kritiken som faktiskt har varit. Och de tog ju det här med kritiken mot att skämten var dåliga på allvar i och med att de klippte om filmen. Och mm. sånt har ju skett förr ja, ja men så Min kritik mot att de här fyra kvinnorna har huvudrollen i Ghostbusters rebooten har ingenting att göra med att de är kvinnor, utan snarare att göra med att det är de här fyra kvinnorna som jag inte tycker är roliga. nej ja, Jag har eh, ingenting emot dem, men, men däremot så det är ju ett andra hans val eftersom originalkasten inte kan träffas igen. Så att säga. Ja, och sen har vi ju det här hela med att. Eh, istället för att göra Ghostbusters 3 och göra en fortsättning ja, på då, eh, serien som du har tänkt att det skulle ändå vara en slags eh, passing the torch att det skulle då vara en ny grupp av Ghostbusters som skulle då komma ja. och bli upplärda av de gamla Ghostbusters varför in, kunde man inte lika gärna ha gjort det utan Paul ja. Feig ville då definitivt kunna jobba från grunden och göra sin egen grej och det, vad kallar de för? de kallade det för um, origin story fatigue där du får se reboot av franchise efter franchise efter franchise, där du återigen måste göra den här origin storyn i början av varje ny reboot. Spider-Man ja. har ju de ska ju starta ytterligare en ny Spider-Man reboot nu. Ja, det kommer en ny Spider-Man reboot. Ska vi då behöva se ytterligare en gång hur han blir Spiderman vi har sett mm. det, vi kan det, vi vet det ja, Superman hur hur han Begins blir Spiderman så... beror ju på vilken tidsålder vi lever i därför att ibland är ju radioaktivitet farligt, och ibland är genmutationer farligt, ja. men jag håller med om att det är tröttsamt och det, det, tar ju upp, det tar ju upp speltid för att komma till någonting som vi redan vet Ja, så att säga och det känns som om det hade kunnat blivit en mycket mer intressant Ghostbusters-film om du hade kunnat börjat med börjat i ett läge som vi redan känner till och sen bara lagt i en högre växel istället Jag skulle för att tro börja att om från början. Ja, de flesta som är yngre än oss har ju förmodligen sett Ghostbusters, åtminstone Ghostbusters 1. Mm. Så en ny berättelse med de karaktärerna hade ju kunnat funka. Och sen så här, skulle det nu vara så att de personifieras av kvinnor så må väl det vara hänt då? Ja, ja det är ju egentligen irrelevant. De hade ju bytt skådespelare i alla fall. Ja, ja, precis. Det som är intressant är ju huruvida det är kul karaktärer. För nu, <laughs> Ghostbusters ska ju vara en kul film. Ja. Och det är ju ja, det ja, viktiga. Ja. Och då är det ju förstås vettigt att, att kasta fyra komiker i huvudrollerna. Det säger ja, ju sig självt. Absolut. Men efter vad jag hör om den nya filmen- så är den roliga personen i filmen Chris Hemsworth. Jaha. <laughs> ja, jag, jag ska se filmen- men jag ska inte se den förrän sen- Typ ja. när den ramlar in på hembiomarknaden För min del okay. så lutar det mot ett nej Men om jag ska se den så får det väl bli På en köpt dvd eller blu-ray ja. Och innan vi går vidare och lyssnar på Johan Andersson ja. som vi pratade om tidigare <laughs> I programmet så skulle jag vilja fråga dig Om du vet vad det står på baksidan Av den gamla svenska Ghostbusters Dvdn Jag kommer ihåg att det var fel säg. What you gonna do? Ghostbusters Ghostbusting hade funkat bättre Ja. <laughs> Och här kommer Johan Andersson med Delta at the bar Trevligt att Johan Andersson framförde Rob Hubbards delta vid baren. Så gemütligt. Och du har ju tidigare uttryckt din kärlek för de här underbara troubadurerna som <hör> kör living next door to Alice för 79 gången. Ja, precis. Och kanske lite sweet home Alabama eller något <hör> ja, annat. Ja, exakt, exakt. Nej, Hotel eh, California. För, om jag hamnar på något sådant där litet... <hör> hak någonstans där det sitter en snubbe med en gitarr och lyra då får han hemskt gärna börja strömma lite på delta. Det gör inte mig någonting. Nej, men det är ju bara åka räkbåten och sånt där. Då kommer du få höra Hotel California eller något sånt där. Jag har åkt räkbåten och det var, det var bedrövligt. Och sen <laughs> folk började bli riktigt fulla och hoppa upp och dansa på boden till trubbaduren, då, var, då var, gick jag ut och tog luft. <laughs> Bra. Nej. Nej, men Det är bra att man kan göra det, det är en fin miljö där mm, Hjälmaren absolut. är när vi pratar om för er som inte är örebroare Ja, precis Det är så här också Att eh, vi har fått ett omnämnande I utlandet Oj. I Norge för att vara exakt Så det kanske inte räknas riktigt som utlandet Det, jo, det, räknas, det men det är utlandet, med utlänningar Ja, absolut. Det finns en norsk podcast som heter Saltklipa, som oh. du känner till. Ja, jag visst, alltså Saltklipa är ju norska skeptikerpodden. Så det här är ju vänner till mig. Och när vi körde skeptikerpodden, det var ju jag och Karl Johan Åkerberg, Andreas Anundi, John Howdy, Maria och Jon och Pekka. Som körde den, då blev vi faktiskt inbjudna till Norge för att köra några avsnitt live och sådär. Och strax efter så bildades Saltklypa-podcasten ifrån några av de arrangörerna till den här skeptikkonferensen som heter Kritisk massa. Så det är bekanta till mig som kör Saltklypa i Vad Norge. betyder klypa? En nypa, salt, alltså betyder titeln. Ja. Okay. Yeah. För jag tänker ju förstås på den här gamla barnfilmen Flåklypa Grand Prix stämmer. Det finns en ny Flåklypa-film. Nej, finns det en ny Flåklypa-film? Det finns en Åh. ny Flåklypa-film. Det, det ska jag försöka ta få tag på. För både Mia och jag är stora fans av eh, den gamla goda filmen Flåklypa Grand Prix från 70... Jag kan det vara? det är länge sedan. Ja, är det. Jag såg den som liten och jag minns bara att ja, men den är så skickligt gjord. Ja, den gick på tv när man var liten. Och, och som sagt, mm. hemskt snyggt stop-motion-animerad dockfilm. Men eh, nu har Absolut. vi seglat iväg här. Ja, eh, ja Saltklipa eh, hade ett avsnitt som kom ut här i maj där, ja. eh, avsnitt 118 för att vara exakt, och där hade de ett litet inslag där en av programledarna ville lista tre bra musikpodcast som han mm. lyssnade på, ja. och då visade det sig att en av dem var just kamoflage. Åh, oh, gratulerar Henrik! Ja, ja, och vi ska ta och lyssna på precis det inslaget där han berättar om kamoflage. Jag är en gammal datanerd, jag växte upp med den fantastiska jämme Datamaskin Commodore 64. Ja, för det är faktiskt det som går på musikspelad men ganska ofta, också Ja, det är i alla fall en svensk podcast som heter Commoflage som spelar gammal Commodore 64-spelmusik och remixer av det samma. Och för dem som har ett hjärte som banker mjukt för återbitsmusik så kan jag varmt anbefala den podcasten. För det jag som inte vet vad slags musik det är, äh, lite på en episode så får jag en, <laughs> en, en fin överraskelse och, och en stor förundring över att någon människor kan syns att det här är musik. Ja, alltså, det är nog lite för de som vokste upp med den här musiken och de här spillena. Äh, jag huskar... Altså jag bara kom på den podcasten och lastade ner en del episoder Och så dro jag på hytta och en lång köretur Och så började jag att spilla i bilen Och jag blev bara alltså sittande och hör på episoder. episode med ett gedigent smil Det var helt fantastisk. Men... Hade du andra folk i bilen också då? Eh, ja, jag hade min kone som nog blev lei för mig då <laughs> ja. Sed gratulerar. Det, det var ja, en dåligt är ju skitkul. Jag, fantastiskt vi... tycker jag att folk som äh, utsöktnus kan komma och ja, äh, hitta kommaflas. Jag, jag är ju för hela Sveriges ja. lyssnare. Ja, okej. Okay, okay. mm. Det är själva Jan som håller i äh, kved oh, Oj lyssnar. Tack och bort! Och han såg, gjorde det dessutom en liten uh, ett fel, uh, felmeddelande när <laughs> jag här om avsnittet berättade om en MP3 som hade släppts på Qued som sedan hade dragits in det var helt mitt misstag det var så att den låten uh, hade jag laddat hem från en helt annan sajt och blandat ihop det. Aha! Men, men, men, men så var det. det Men Jag skulle vilja opponera mig mot att uh, han säger 8-bit för Amigans samples var väl 8-bit och uh, Alltså, visst, huvudprocessorn i C64 var ju en mm. 8-bit Men uh, musiken, ja hade ja, får passera Jag vill minnas att någon talade om att um, ljudet i Amiga var i själva verket 12 Eller möjligtvis 14 bitar, 12 tror jag Och Vad skulle med andra? Man använde, använde bitar till volymer eller vad, jag vet inte Det får ah, någon av våra, ah. äh, fantastiskt smarta lyssnare berätta mer om. Men eh, nu var det väl så att man gjorde åtta bitars samplingar. Ja, det kan ju hända att de lägger någon annan definition i det där, men så som jag minns Amigan så var ju sekvenser av bytes var ju en sample och det blir ju åtta bitar då. Alltså. Mm. Det är ah, kanske okay. är obi situation What he told you was true <laughs> from a certain point of view. <laughs> ja, men, men alltså tack saltklipa verkligen. Absolut, det tycker jag är som sagt var helt superhärlig historia där också med bilresan och sen så har jag ett S där med åt dig också jag, ja <här> och du är ju alltid så vänlig och spelar den musiken som jag lägger upp och jag tänkte att någonting som är exklusivt för kamoflage åtminstone närmsta veckan måste mm. vi ta upp och jag har suttit här hemma på min kammare med gitarren och synten i högsta hög och gjort en cover på Dragon's Lair <coughs> 2 av Rob Hubbard och det är ja. soundtracket till den musik som spelar i bakgrunden när man har kommit till nivå 3 vilket man om du har spelat Dragon's Lair 2 till C64 generellt sett inte gör <här> precis <här> det är ju ett hysteriskt svårt spel Ja, Dragon Slayer 1 också för den delen Aha. och det spelar ingen om vilken plattform man spelade på alltså det är sånt där, jag pallar inte jag pallar inte, <laughs> jag orkar inte med det går inte, vi kör den det gjorde vi Och Henrik, vad det var som fick Dragons lär att bli magiskt när man spelar i arkadhallarna. Eh, det är bra för att det var ett eh, laserdiskspel. Ja, precis, eller ett laserspel, men att eh, det var ju laserdisk naturligtvis det handlar om. Mm. Det vill säga, håll joysticken åt rätt håll vid rätt tillfälle så får du se nästa sekvens och gör inte det så får du se en game over sekvens. Och eh, det här var alltså handritade teckningar som låg på ja, laserdisken. Det var ju det... helt vanlig normal tecknad film ja. som var på en videoskiva helt enkelt. Ja precis, för Laserdisc är ju lite grann dåtidens version av DVD. Och mm. eh, det här har nu crowdfoundats, så att det vi förmodligen har att se fram emot och det får vi se om de når i land eller om de har rot i land med en crowdfounding på att faktiskt göra en långfilm, Ah, Dragon's lair. Ja, de började med att lägga ut en Kickstarter, men sen så kom de fram till att Kickstarter hade inte riktigt den stuket på pengainsamlingen som de ville ha så de gick över till Indiegogo vilket jag förmodar handlar bland annat om att de kan ta pengarna utan att nå målet nu hade de ju inga som helst problem med det utan de mm. drog in eh, betydligt mer än vad de hade behövt så de drog igång eh, det var, första insamlingen var ju för att göra en, eh, en demo reel för att visa det här är filmen vi vill göra Ja, jag, jag tror att första insamlingen handlade om en insamling till insamlingen att de ville visa vad de kan göra vad de vill göra och sådär och ja. dessutom så kommer det ju kosta en del pengar att eh, samla ihop pengar till filmen eftersom ja. det är så enormt dyrt att sitta och göra en film och det beror på att det är många arbetstimmar under lång tid och vi pratar alltså inte om Toy Story här utan vi pratar om typ Snövit och de sju dvärgarna där man verkligen ritade celler med spritpenna på overhead -papper. Precis. Och de har i alla fall dragit in en hel del pengar på det här och så vitt jag vet så är det här eh, igång nu helt enkelt. Och man håller kontinuerligt på att försöka dra in mera pengar genom att sälja bland annat animeringsceller från tidigare filmer som Don Bluth har gjort och signerade posters och så vidare. Ja, så alltså Jag hoppas verkligen att det blir en film innan någon av dem går och dör av ålderdom här för det här vill jag inte missa. Och det är, inte, det är inte ungdomar som <laughs> Jag skulle vilja se mer Dragon, Dragon's Lair utan att behöva harva det fruktansvärda spelet Exakt, exakt Så. Men jag tycker det är coolt med de här gamla laserdiskspelen. Det, det gjordes ju flera laserdiskspel. Eh, de Blood gjorde ju ytterligare ett laserdiskspel, oh, eh, Space Ace. Ja, Space Ace! Oj, oh, jag, oh, jag har inte hört ordet Space Ace sedan 80-talet. Åh, <laughs> oh, herregud. Nu blir jag verkligen kastad tillbaka här, Henrik. Ja, ja men fanns fast ett spel som hette Firefox som var baserat på filmen Firefox. Det här att höra så om det spel. Ja, så det var inga vidare. Nej, nej, men det hade de faktiskt på Kommer du ihåg bowlinghallen A-hallen? Ja, det är klart jag gör. Där hade de ju lite arkadspel. Ja. de hade Firefox att ta. Så det har jag faktiskt ah, spelat ja. på riktigt och det var så här Åh oh my god, det här är så fruktansvärt. Jag valde ju ofta Space Invaders eller Pac-Man när jag skulle spela arkadspel, mm. Så jag, jag har missat den. Jag har spelat bort ganska många enpundsmynt på Dragon's Lair. Mm. Men eftersom det var så fantastiskt att se, det var så snyggt tecknat och alltihopa. Men jag insåg ju ganska snabbt att det skulle bli en dyr historia att få ta sig igenom det här äventyret i arkadhallen. Och sen så är väl... C64-implementationen är väl inte riktigt samma sak, <laughs> men, men, <laughs> det, det men det här var i, i alla fall, i fall Rob Hubbard som gjorde musiken till den. Exakt, jag vill också inflika att Don Bluth har ju gjort en av mina favoritfilmer någonsin ever och det är ju The Secret of NIM eller Brisby och Nims hemlighet som den hette i Sverige. 1982. Äh, det var den första långfilmen som han gjorde efter att de hade hoppat av Disney. Ja, ah, okej, okay. för jag såg den ganska nyligen och det var för att jag googlade på hur det gick för dem med sin Kickstarter och mm. in på IMDb och hittade Secret of NIM, lyckades sälja in den till mig att vi skulle se den och alltså ja det var inte stående av aktioner det var en hemskt väl genomförd film men det var inte stående av aktioner från min sida nej den är också intressant nog var från 11 år när den kom den är, ju, den är ju faktiskt ganska våldsam mot slutet ändå och mm. ångestladdat kan man väl också säga då ja. när hennes barn håller på att drunkna och och sen så håller de på att fäktas och hugger ihjäl folk. Och det gör de ju inte i några vanliga Disney-filmer inte direkt. Det är inte folk som sliter upp några svärd och hugger ihjäl folk. Nej men alltså att komma bort ifrån Disney är ju ändå en befrielse när det kommer mm. till frågan om vad man får illustrera och sånt där. Och alltså inte bara Disney utan även svenska regeringen, alltså censurmyndigheterna som vi har här har ju problem. Det var inte länge sedan som Bröderna Lejonhjärta fick höjd åldersgräns. Ett av mm. argumenten för det var ju bland annat att det var dramatisk musik. Och jag kommer ihåg en representant ifrån filmindustrin som frustrerat suckade och sa Jaha, så nu är det ett problem att den har musik också. <laughs> <laughs> uh, ja, men uh, vi måste ju skydda barnen. Ja, ja, ja, ja, ja. visst. Jag menar, vad kommer här näst, Alfons Åberg? Ja, Eller... det är... oh, oh, Spöket Laban är läskigt Jan Löv som gör en stereotyp av en indian, tydligen så var det en musiker han kände som själv gjorde en stereotyp av en indian av sig själv, men det fick inte sätta sig i bild Alltså Nej. St stereotyp Jag kommer aldrig någonsin att tycker att stereotyper är farliga för jag tycker att att bli en stereotyp eller att bli reducerad till en stereotyp det tycker jag är en del av att leva Däremot så vill jag absolut säga att jag inte kommer ifrågasätta att andra tycker olika här. Nej, nej, absolut inte Och det är ju ingen idé vi drar igenom den här diskussionen om negerkungen i Pippi Långstrump heller. Nej, nej, nej. Den är ju dessutom glasklar då Astrid Lindgren själv backade redan på 70-talet va? Då har det inte så mycket att bråka om. Nej. Nej. Och med det hade vi ju ingen mer att prata om idag Helt enkelt Programmet Nej. avslutas ganska så tvärt och brutalt Ja fast jag... vi kan ju spela mer musik I och för sig Absolut vi slutar ju alltid med en riktigt bra <laughs> låt I det här fallet så är det ju Tonka Som har remixat Last Ninja Palace Garden. Ah den är bra Det är en riktigt bra skön det, Jag tror inte jag har hört remixen direkt. men originalet är ju Fenomenalt Mm, jag tycker den här är bra. Den har bra instrumenter, skönt breakbeat och eh, den är bra helt enkelt. Så jag vill tacka dig eh, Anders Hessebon för att jag fick vara med i ditt program. Åh, oh, det är mitt jag tänkte väl att det var precis vad jag tänkte här om dagen. Kommer fram som mitt projekt. <laughs> Tack så hemskt för att jag fick vara med. Var med. Tack var, så hemskt mycket. Trevligt att och och allt hoppas det där. Och vi ser som vanligt fram emot era kommentarer på Facebook och allt det där. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Välkomna åter nästa gång. Adjö, ah, yeah. på återhörande, adjö ah, yeah.